Naomba niwakaribishe waheshimiwa waandishi wetu wa vyombo vya habari na naomba niwashukuru kwamba tumeshirikiana pamoja kwenye swala zima la mkutano wetu wa budget ya 2017 18 kabla haijafikishwa mimi na wenzangu tumejitahidi pia kufanya mapitio kwa ni baadhi ya hizo zopita budget ya 2015 2016 16, F2 16 F2 17 ambayo tunaendelea nayo lakini kwa upande wa budget ya 2015 2016 imeonekana kwamba ni budget ambayo sisi tumeilithi katika uongozi wetu wakati tunaliona baraza na baraza sasa tuna mwaka mmoja na miezi kangu tunde baraza la mashauri na kusimama kukopa na kwa upande wa budget hiyo ya F2 15 eh, 2006 ukiangalia vizuri kwenye swala la halmashauri ya manisipa ya Mukoba budget ilikuwa imepitishwa na bilioni tatu, eh, tatu na nne ambapo tulipata bilioni 2,628,580 ambapo tukiangalia warau halmashauri tuweza kukusanya feda 76% kwa 2015 lakini pia ukiangalia kwa upande wa mishahara ya serikali kuu mishahara ililipwa 82% lakini angalia usiku kwa maana ya pesa kutoka serikali kuu tulipata nane tu kwa hiyo 42% hapa hazipo kwa maana serikali kuu haikutuma hapo kwenye shughuli za maendeleo tulitenga bilioni 1 bilioni nane kwa maana ya ndio dukoma ndio serikali kuu lakini fedha zilizotolewa ni 2 ni milioni 781 ambapo ni sawa na moja. lakini wahesabu ni tukutenga bilioni mbili, tumepata bilioni 2 hizo sawa na 299 na tutakusema hapa ni kwamba bajeti tunazozipitisha kama halmashauri changamoto kubwa kwa serikali kuu haitumii hela na ndio maana nimezungumza hapa kwa takwimu lakini ukiangalia bajeti ambayo tunaendelea nayo ya 16 17 ambayo tunaendelea sasa kuitekeleza na yenyewe mimi naona bado pia ina, inatingwa na tatizo kama hilo lakini pia nitumia nafasi pia kueleza kwa kwamba kwenye bajeti ya 2016 17 ukiangalia kama halmashauri tulikuwa tumetenga bilioni 3 milioni na saba lakini mpaka leo ninavyozungumza kwenye bilioni 3 tumelisha kusanya bilioni 1.84254 na kwa sababu gani? Halmashauri tulikuwa tuna chanzo cha mapato ya ndani, property tax ambayo msingi kwa majiji na manisipa property tax ndiyo uti wa mgongo wa halmashauri hizi. Mimi nisikitike sana, tulishafanya budgeting lakini serikali sasa ikachukua property tax, tumechukua shilingi bilioni 1 milioni 600. Hii inatuaffect sana katika utekelezaji wa majukumu ya wananchi na ili lazima kwa kweli tulitoa taarifa na ndio maana sasa halmashauri tunajikuta kwa maku mwaka wa fedha mwaka huu tayari tume, tume tuna, tuna 28% na ya makusani. kwa sababu tulikuwa highly affected na fara serikali kuchukua property tax kutoka kwenye elimu yetu Na course maneno mengi kwa labda zimechukuliwa kwa sababu majiji na manispaa zimechukuliwa na na, na Chabeba na kafu na ukawa kwa jumla sasa nisingependa kusema zaidi lakini nadhani mwenye akili au mwenye macho ambaye utazama lakini kwa mwaka huu wa 16 17 pia mishahara inaendelea kutoka kwa maana ya kulipa watumishi kwa mjibu wa utaratibu lakini ukiangalia ruzuku na matumizi mengineyo kwa maana ya fedha kutoka serikali kuu au mpaka mpaka ninavyozungumza kwenye mwaka huu wa fedha 14% sababu ukiangalia tunavyokwenda serikali ya kutumbua bajipu kuza sijui kuondoa watumishi hewa kusanya kodi lakini bado fedha ambayo imetumwa kwenye almasauri na sasa tunakwenda kwenye almost nusu ya mwaka wa fedha nne ili sisi tunaona kwamba ni tatizo kubwa sana kwa endeleo ya manispaa ya kwa. Lakini bado ruzuku ya maendeleo kwenye ana mashauri 1.26. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kwa kweli Fro ya hela kutoka serikali kuu kuja kwenye serikali zetu za za mita, ndogo sana. Kwa bajeti hii ambayo tumeipitisha leo na baraza la madiwani ambayo kwa tumeipitisha kwa wasiwasi mkubwa kwamba tunataka tukaihitisha bado mambo yakaendelea kuwa yale yale. Kwa hiyo tumepitisha bilioni 33,847 eh, bilioni eh, 1318 vya 722 zina zinakwenda kutekeleza mapipumu na matumizi ya kawaida na maendeleo mwa 1718